Május folyamán beköszöntött a kellemes nyárias idő. A változás ugyan nem volt olyan látványos a városban, mint amilyen Netlikaticsban lett volna, ahol a mezők és a környező erdőségek egyik napról a másikra zöldbe borultak, mégis érezni lehetett a természet éledését. A zsenge bimbókból gyönyörű virágok lettek, és az ember az éjszakai zápor után az orrában érezte a langyos föld jellegzetes illatát. A hangulat a városban is éppen olyan volt, mint biddington -ben. Úgy tűnt, hogy az angolokat Dorsetszörben vagy Londonban, éjszakon, délen, keleten vagy nyugaton mindig felvidítja a kellemes idő és a napfény, ha másért nem, hát azért, mert így más dolgok miatt panaszkodhattak. Kitt itt ezekben a napokban borzasztó honvágy kezdte gyötörni. Száz mérföldre tőle Beatrice, Harriet és Jane minden bizonyal a kertben szorgoskodtak, vagy épp a piacra igyekeztek. Hatalmas szívfájdalom fájdalom volt számára, hogy semmit sem tudhat róluk, amíg meg nem érkezik a következő levelük. Kitti a kellemes időt kihasználva felváltva járt sétálni Pembertonnal és Crotonnal, abban a reményben, hogy a meghitség illúziója, valójában Doroténin és Cecili néhány lépéssel lemaradva követték őket, valamelyikük egy szerelmi vallomásra készteti majd. Sajnos csalódnia kellett. Pemberton egy órán keresztül azzal szórakoztatta őt, hogy szóról-szóra beszámolt a lelkészen legutolsó prédikációjáról. A türelem és alázat unalmas témájában tartott legalább annyira unalmas szónoklatról, majd részletesen elmondta, miről beszélgettek a mise után az édesanyjával. Pemberton édesanyja, ahogy kiti megtudta, zárkózott asszony volt, aki misére eljárt ugyan, de amúgy kerülte a társaságot. Kitty gyanította, hogy Mrs. Pemberton szintén rendkívül unalmas lehet. Miközben Pemberton egyre csak mondta a magáét, Kitty gondolatban azt tervezgette, milyen pikniket rendeznek majd a hugaival, amint szeszi és ő hazatérnek. A büszkeség is fontos, ebben egyetértettem édesanyámmal, magyarázta Pemberton. Tudja, az ember legyen büszke a családjára és a családja nevére, anyám ezért is ragaszkodik ahhoz, hogy tisztességes, jó fajta keresztény lány vegyek feleségül, aki majd segít beindítani a politikai karrieremet. Még hogy jó fajta? Ezt Kitty legalábbis így vélte, inkább állatokra mondják, nem hölgyekre. Értem, mondta negédesen, szívesen megismerném őt. És ez igaz is volt, máskülönben hogyan bizonyíthatná be neki, hogy ő fajta lány. Mrs. Pembertonnak nyilván magasak az elvárásai, amelyeknek Kitty, legalábbis látszólag, kénytelen lesz megfelelni. Ha Pemberton ezért halogatta a lánykérést, nos, Kitty biztos volt benne, hogy majd elkápráztatja Mrs. Pemberton mindenféle, mindenféle Biblia idézettel. Talán legközelebb együtt mehetnénk misére, ajánlotta Kitty az erényességét fitoktatva. Pemberton arca felragyogott. Anyám nagyon örülne neki, ebben biztos vagyok. Ön melyik templomba jár? Ó, a kutya fáját! Kitti erre nem gondolt. Nem messze a nagynéném otthonától, felelte homályosan. Egészen kicsi, de csodaszép. A következő pillanatban megkérte pemberton hogy azonosítson be neki egy különleges virágot, csak hogy elterelje a figyelmét. De így a sétájuk hátra lévő részében kénytelen volt végighallgatni egy kis előadást a környék nőzi és állatvilágáról. Otthon kitty csupán néhány perc pihenő jutott, mielőtt Mr. Croton megérkezett. Croton nem olyan régóta udvarolt neki, mint Pemberton, de Kitty biztosra vette, hogy hamarosan kicsikarhat belőle egy szerelmi vallomást. A fiatalember alig tudta elinni, hogy Kitty egyáltalán szóba áll vele, és megtiszteltetésnek tartotta, ha egy-egy tánc előtt elfogadta a felkérését. – Még egy kérő! – kérdezte csalódottan Cecily. – Most! – Ugyan kedvesem, kitti tudja, mit csinál, nyugtatta őt Seliden Dorotty néni. Gyere inkább, és mesélj nekem azt a csodás kis történetet shakespeare -ről. szívesen meghallgatnám újra. Pemberton esetében a locsogása jelentette a legnagyobb kihívást, Croton esetében ellenben a félingsége. A fiatalember néma csendben lépdelt kitti mellett, egyfolytában úgy mereztette a szemét, mintha valami csípősre harapott volna, és örömmel engedte át a társalgás irányítását. Ez természetesen komoly előrelépést jelentett Mr. Pemberton után, ugyanakkor nem növelte az esélyét annak, hogy a közeljövőben összeszedi a bátorságát és kinyilvánítja a szándékait. A lány felsóhajtott. Kérem, meséljen az otthonáról, próbálta ő szóra bírni. Említette, hogy bedfordshire él. Bevallom, még soha nem jártam arra. Croton nem felelt. Kitty odafordult, és látta, hogy a fiatalember figyelme elkalandozott. Előttük egy fecserésző, ifjú hölgyekből álló csoport közeledett a két ösvény kereszteződéséhez, Mr. Croton pedig meredten bámulta az egyiküket. Ez olyasfajta modortalanság volt, amiért Kitty nem várt volna tőle, amíg meg nem pillantotta a csoportban az ifjú Miss A lány egyenesen előreszegezte a tekintetét, mintha észre se vette volna kitty és Croton, de az arcának vörös színéből Kitty arra következtetett, hogy nagyon is jól látta őket. Croughton lesevette róla a szemét, sőt, még a fejével is követte a lány távolodó alakját. Amikor Kitty megköszörülte a torkát, a fiatalember láthatóan összerezzent. – Elnézést kérek, Mr. Albert! – mentegetőzött. – Retentően sajnálom. – miről is beszéltünk? Bedfordshire? Bedford-sörről – emlékeztette őt finoman Kitty. Összeszorult a szíve a bűntudattól, és hiába tudta, hogy nincs semmi értelme, a nyomasztó érzés nem múlt el. Igyekezett meggyőzni magát, hogy mivel Miss Blum vagyonos és jó családba született, ezer másik férfi akad, akivel épp oly boldog házasságban élhet, mint Mr. Crotonnal. Az a tény sem számított, hogy a lány érzéseit Croton is viszonozta. Ez itt nem érintette. A bűntudat azonban tovább mardosta őt. Nincs miről beszámolnom, mondta Nacso alja a nénikéjének és a húgának, miközben hazafelé sétáltak. Egyikük sem fog egy hamar szerelmet vallani. Nem késlekedhetsz már sokáig, kedvesem, figyelmeztette ő Borzasztóan szalad az idő. Tudom, fortyant fel a lány, nem én késlekedem. Dorotinéni kétkedve két kedve mögött, de mielőtt Kitti kérdőre vonhatta volna, Szeszili közbeszólt. És te szereted valamelyik őket? Ne kezd már megint, csattant fel a nővére. Mindkettőjüket kiváló úriembernek tartom, kiváló vagyonnal, ennyi elég? Szeszili viszonyogva húzta el a száját. De ez egyáltalán nem szerelem, jegyezte meg lehangoltan. Legalábbis nem hiszem. Ön mit gondol, Énikém, ön már volt szerelmes? Dorotinénit meglepte, hogy ilyen fordulatot vett a beszélgetés. Ó, oh, mindössze egyszer, felelte. Igaz, már nagyon régen volt. Mi történt? kérdezte Szeszeli együttérzőn. Egy ideig boldogok voltunk, kezdte lassan Dorotinéni. Aztán az illető a rangjának megfelelő hitvest választott, és a hölgy érthető módon ellenezte a barátságunkat. Ezzel véget is ért a dolog. Cecily szemében könycsillant. – Látod, Szesili? dörgölte a huga orra alá, alá, kiségyermeteg módon kitti. – A szerelem nem mindig egyenlő a boldogsággal. – De ha ők szeretnek téged, és te ezt nem viszonzod, akkor megfosztod őket valami csodálatostól, jegyezte meg Szeszili felindultan. – Ez azért szomorú. A testvére véleménye rárősített Kitty bündodatára, ő maga pedig egyre ingerlékenyebb lett. Nem az, amúgy sincs időnk sajnálni őket csattant fel. Ha valakit akit mindenáron sajnálni akarsz, hát sajnálj minket. Ők férfiak, ráadásul dús gazdagok, olyan jövővel rájuk, amiért csak akarnak. Ők legalább maguk választják a jövőjüket, nem úgy, mint mi. Mi nem kaphatjuk meg, akit, amit akarunk. Cecilit megdöbbentette a nővére kifakadása, még Kitty is zavarba jött. Jól van, na, csak úgy mondtam. Mentegetőzött a húga. Menjünk haza, szólt közbe Doroti néni. Nincs értelme vitatkozni. Hazafelé nem beszéltek többet, de Kitty zaklatottsága nem enyhült. Végül, csak hogy elfoglalja magát, végig gondolta, milyen érveket tudna felhozni a saját védelmében. ezek ezeket sorra előadta Szeszilinek, majd valamilyen különös folytán Redklifnek. Egyikük sem értette meg őt. Nekik természetesen nem kellett azért aggódniuk Miles Jane-nel, és beatrice -szel. őket nem nyomasztotta a gondolat, milyen nyomorult életet kell élni egy fiatal nőnek pénz nélkül, és milyen jövő vár mindannyiukra, ha ő csak egy pillanatra is elveszíti az irányítást az események felett. Kitty mindezzel teljesen tisztában volt, épp ezért szüntelen aggodalom gyötörte őt. Egyébként is túl sok dolga volt, egy percet sem fecsérelhetett bűntudatra. Kitty aznap este izgatott kapkodással hozta magára a ruháját. Mivel nem engedhettek meg maguknak további estéi ruhákat, mindenféle ügyes trükkökkel igyekeztek olyan hatást kelteni, mintha újabb és újabb ruhakölteményekben jelennének meg. Apróbb átalakításokat végeztek a ruhákon. Tollakat vartak rájuk, és ha az alkalom úgy kívánta, egymás között ruhát cseréltek. Kitti helyeselte ugyan, hogy így is takarékoskodjanak, de amikor felvette a rózsaszín fodros ruhát, amelyet Doroténia a hugának vásárolt, úgy érezte magát, mint egy felborzolt tolló liba, hiába engedték le az alját, és hiába díszítették a szoknyarész rózsákkal. Cecili mindenközben az ő kedvenc kék sejem ruháját viselte, amelyet felszektek, és amelynek az ujjára finom csipkeszegét vartak. Mire Kitti elkészült a frizurájával, az izgalma elpárolgott és különös búskomorság vett erőt rajta, ezért fogta magát, és mennyitott a nagynénye buduárjába. Az elmúlt hetekben ez szokásává vált, mert furcsa módon megnyugtatta, ha a nénikéj ágyára kucorodva figyelte, ahogy Doroti néni ügyes mozdulatokkal rózsozza magát. – Ön szerint jó ember vagyok? – szegezte a kérdést a nénikéének. Doroti néni magában hűn mögött. – Most igént kellene mondanom? – Csak ha így is gondolja. Doroti néni a tükörből üres tekintettel nézett rá. Nagyon megnyugtató, gúnyolódott Kitti. A jó mindig szubjektív, drágám, mondta a néni, és előhúzta a rózsát. Engem sokan rossz embernek tartanak a hajdani foglalkozásom miatt. Te is így gondolod? Még szép, hogy nem, kelt ki magából Kitti. Nem ártott vele senkinek. Készakarva valóban nem ártottam senkinek. Helyesen Doroti néni, a halvány mosolyát azonban Kitti nem tudta mire vélni. De én úgy látom, hogy számodra, mások véleményénél jóval fontosabb az, hogy te mit gondolsz magadról. Rövid csend telepedett rájuk. De ön szerint, úgy értem, a mama mit gondolna rólam? Bökte ki végül Kitti egészen alkan. Dorotinéni a tükörből méricskélte őt. Úgy érted arról, amit most itt Londonban igyekszel elérni? A lány bicentett. Nos... Ismered édesanyád múltját? Ő mindig is nagyon gyakorlatias nő volt, biztos vagyok benne, hogy tökéletesen megérteni. Kitty alaposan átgondolta a néni válaszát, és remélte, hogy ez majd megnyugtatja őt. De sajnos nem érezte igaznak. Mrs. Talbot talán gyakorlatias volt, igen, és fortélyos is. Kitty mindig is szerette volna hinni, hogy ez közös bennük, azt viszont egészen biztosan nem helyeselte volna, amilyen szívtelenül az utóbbi időben a lánya viselkedett. Hitti el se tudta képzelni, hogy az édesanyja más valaki boldogságának kárára cselekedett volna. Épp ellenkezőleg, ő csak a jót látta az emberekben, és mindig azon törte a fejét, miként segíthetne egyik vagy másik szomszédjának. Szegény Mr. Swiftet, aki a háború után olyan nehéz helyzetbe került, bemutatta például Miss Glowernek, mert sejtette, hogy ők ketten kiválóan összeillenek. Végül, Mr. Swift, előző nyáron feleségül is vette Miss Glowert. Az esküvőt azonban, Missisztábot már nem élhette meg. Úgy vélem, kezdte megfontoltan Kitti, úgy vélem, hogy kissé csalódott lenne, amiért nem viselkedtem kedvesebben. Dorotini néni jó ideig nem helyeselt, nem ellenkezett, csak csendben tűnődött és a lányt méregette. Nagyon ügyetlenül készítetted el a frizurádat, szólalt meg végül. Kitti erre a válaszra végképp nem számított. Valóban? A kapkodása valószínűleg nem kedvezett az elegáns frizurának. Na gyere ide, csettintett a nyelvével Doroti néni. Felállt, maga elé ültette a lányt, és gyengéd mozdulatokkal kibontotta a felcsavart tincseket. A hajtűk hangos csörrenéssel egyengént egy ezüstába pottyantak, Kitty pedig behon szemmel hagyta, hogy a nénikéje melegkezének érintése és a vanília parfüm megnyugtassa őt. Talán... Szólalt meg halkandóroti néni, miközben lassan végighúzta a fésőt a csomókon. Mindannyiunknak meg kell próbálnunk egy kicsit kedvesebbnek lennünk. Talán akkor jó az ember, ha igyekszik továbbadni a kedvességet, akkor is, ha nem könnyű. Biztos vagyok benne, hogy ha szeretnéd, akár már most el is kezdhetnéd. Kitty csendben merengett a néni szavain, és végre megnyugodott kicsit. Tessék, kész is van. A néni elhozta a kezét, és amikor Kitti kinyitotta a szemét, a feje bóbján egy égköves fésűvel rögzített gyönyörű konytjot látott. Az arca két oldalán pedig elegánsan omlott le a két fűrt, amelyeket még előző este tettek hajcsavaróra. Doroti néni olyan ügyesen készített frizurákat, mint egy varázsló. A lány felnyúlt, és megragadta a vállán kezet. – Köszönöm! – hálálkodott, és ebben az egy szóban minden benne volt. A néni kéje is megszorította a kezét. Készen állsz, kedvesem? kérdezte.